كَمْ <تصفيق> رَمَضًا الحمد لله الملك القحار والصلاة والسلام على خير خلقه النبي المختار وعلى آله وصحبه ومن احتدى بهده من البرار دراجة إبوشته ونبرجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنه ما يقوله života svakog muslimana jeste ibadet Allahu subhanahu wa ta'ala. Želimo li pojasniti šta je to? Najbolju definiciju nalazimo kod šehhul Islama ibn Taymiye koji je na dva mjesta dao i definisao ovaj pojam pa kaže da je ibadet pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala izvršavajući ono što je došlo na jazicima njegovih poslanika. Dok na drugom mjestu šehhul Islam kaže Da je ibadet celikupan naziv za sve ono što Allah vod voli odriče i dijela, javni i tajni. Na osnovu ove definicije koja je došla iz hadisa Allahu posanika iz ajeta Allahove knjige zaključujemo da postoje dva uslova koje se moraju ispuniti da bi ibadet bio primljen kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jedan od tih uslova jeste da dijelo bude učinjeno onako kako su to naredili Allahu i poslanici salavatullahi a drugi uslo jeste da dijelo bude učinjeno iskrno radi Allaha subhanahu wa ta'ala u tom kontekstu uzvišni Allah je rekao u suru al-Bajine a nije im naredjeno izzev da Allaha iskrno obožavaju ispoljavajući mu svoju vjeru. Na ovaj način i kroz ova dva stuba se ispoljava ibadet i pokornost prema Allahu subhanahu wa ta'ala. I to je ono što je bila karakteristika našeg poslanika, njegovih ashaba i svih dobrih muslimana kroz historiju Islama. Ono što ugrožava tu iskrenost jeste pretvaranje. Činjenje ibadeta radi nekog drugog, a na radi Allaha subhanahu wa ta'ala, I to pretvaranje može imati svoje različite oblike, sve u zavojstnosti kada se pojavljuje. Uvaženi šejh Mohamed ibn Salih al-Lufaymin objašnjavajući opasnost reja govori tri situacija u kojima se može javiti pretvaranje. Pa kaže da je prva situacija onda kada se u početku dijela pojavi pretvaranje. Odnosno samo dijelo biva započeto radi nekog drugog a ne radi Allaha subhanahu wa ta ta'ala, i takvo ibadet, takvo djelo je odbijeno. Zatim, druga situacija je kada se čovjek posvjeti Allahu i počne činiti ibadet radi njega, međutim, tokom činjenja tog djela pojavi se pretvaranje i pojavi se ria. Tu se javljaju dvije situacije. Ukoliko čovjek uspije odagnati rija od sebe, onda će to djelo biti primljeno. A ukoliko rija i pretvaranje ostane kod njega, onda će takvo djelo biti odbijeno. I sve zavisi od toga koja je vrsta ibadeta. Imaju ibadeti koji se ne mogu posmatrati parcijalno, već sačinjavaju jednu cjelinu, kao što je slučaj u namazu. Tu čovjeku ne možemo reći da mu je primljen jedan rekat ili jedan ruku i dvije sežde, a ostali dio namaza nije primljen. Ili je primljen kompletan namaz, ili nije primljen nijedan njegov djel. Za razliku od ibadeta, koji se mogu posmatrati parcijalno, kao što je slučaj sa Sadakom. Ukoliko čovjek udijeli 50 maraka radi Allaha, a zatim se pojave ljudi, pa on dobije želju da udijeli još 50 kako bi, kako bi ga drugi ljudi vidjeli, onda prvih 50 maraka, ako bog da bi će primljeno kod Allaha, dok onih 50 koji udijeli uredi ljudi, neće biti primljeno. Uzvišni Allah u svojoj plemenitoj knjizi govori pa kaže a nije im naređeno ništa, izuzev Allaha da obožavaju, iskrenu mu ispovjedeći vjeru. I to je ona iskrenost koja se traži od nas, od strane gospodara svjetova. Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu uputio je pismo svom drugu i saborcu Ebu Musawu il-Ešariu i savjetuje ga govoreći mu, ukoliko čovjek bude radio nešto pretvarajući se i radio nešto što nije pri njemu, uzvišni Allah će ga poniziti u očima i u srcima drugih ljudi. I to je ono upravo što prenosi Smaji kada kaže za Beduina, nomada koji je dašao u Merđid i uljepšao svoj namaz. Pa su ljudi koji su sjedeli oko njega bili zadivljeni tim namazom i o tome su počeli komentarisati. Kada je čuo njihove komentare, prekino je namaz i rekao, ja danas i postim. Na ovaj način nije bilo dovoljno to što je posvetio namaz ljudima, već je i post koji je skreveni i badet morao njima da pokloni. Svima nam je poznat hadis koji prenosi Ebu Hureyre, a u kojem Allah posanik sallallahu alihi wasallam govori o tri skupine ljudi s kojima će biti potpaljen džehennem. Jedna od tih skupina je Alim koji je učio i koji je izučavao samo da bi ljudi rekli da je on učen. Druga skupina je onaj koji se borili na lahom putu pa će na tom putu i poginuti. I treća skupina je oni koji su puno udjeljivali Kada dođu pred Allaha subhanehu wa ta'ala, bit će upitani o svojim dijelima, a oni će tvrditi da su to radili samo radi njega subhanehu wa ta'ala. Reći će im se da su lagali i da su to radili samo kako bi ih ljudi pohvalili. I ljudi su ih hvalili na Dunjaluku. Ono zbog čega su te ibadete radili, dobit će nagradu za to, a to je pohvala Dunjalučka, a na ahiretu će biti istrovaljeni u džehennem. Jedan od načina na koji možemo postići iskrenost i na koji možemo uticati da naša dijela budu primljena kod gospodara svjetova jeste tajno činjenje ibadeta. U tom kontekstu je Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao koje od vas su mogućnosti da ima udjela u tajnom ibadetu neka onda i ima udjela u njemu. Također, Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam prenosi hadis po hladu na sudnjem danu kada drugog hlada neće biti izuzev hlada arša Allaha subhanahu wa ta'ala ispominje sedam kategorija ljudi koji će biti u tom hladu. Od te sedam kategorija dvije kategorije su vezane za tajnu činjenja ibadeta. Čovjeka koji je tako tajno udjeljivao da njegova ljevica nije znala što udjelio njegova desnica. I čovjeka koji su u samoći sjetio Allaha tebareke wa ta'ala pa je pustio suzu radi toga. Šafja radi Allahu ta'ala anhu je imao običaj reći volio bih da svi ljudi uzmu znanje od mene, ali ne bih bi volio da tu blagodat prepišu meni. I ispravni prethodnici su puno posvećivali pažnje u prvom tom dijelu. Govorili su, ne bojimo se toga da li su naša dijela učinjena ispravno na način na koji je to radio Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam, ali se bojimo da li su ta dijela učinjena iskreno. U ovom kontekstu postavlja se pitanje, Da li je bolje činjenje javnih ili tajnih djela? Najbolji odgovor koji sam našao jeste od Eza ibn Abdissalama, koji dijeli ovo u tri kategorije pa kaže da postoje djela koje bolje raditi javno. A to su ona djela koje uzvišni Allah naredio da se čine javno, poput ezana i kameta, učenje fatihe i Kur'ana na noći namazima, izgovaranje tekbira tokom namaza, obavljanje hadža, obavljanje i umre i mnogih ibadeta koji su upravo naređeni da se čine javno. Druga kategorija ibadeta je ona koja je naređena da se čini tajno i takve ibadete je naređeno i bolje činiti tajno, poput učenja Kur'ana na noći namazima i mnogih ibadeta koji su u tom kontekstu. I treća vrsta ibadeta je ona koja je nekada bolje činiti tajno, a nekada javno, a riječ je sve u zavisnosti od situacije, Ukoliko čovjek uspije iščistiti svoj nijet i ukoliko uspije biti iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala, a tim postupkom će postaći druge na činjenje teha ibadeta, bolje mu je onda da ibadet učini javno. Ukoliko će čovjeku dijeliti sadako ili učiniti bilo koje dobro dijelo što će sa povući da i drugi ljudi počinju to činiti, onda Ali Aiz ibn Abdus Salam takvima da čine ibadet javno. Ukoliko postoji opasnost za čovjekov nijet, ili ukoliko činio on to dijelo javno ili ne, ljudi neće se povesti za njim, onda je bolje da taj ibadet čini tajno, kako bi na taj način postigao iskrenost prema Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Molimo gospodara svjetova da nam podari iskrenost u našim djelima, da nas poduči našoj vjeri, da prihvati sva naša dobra dijela u Ramazanu ima Ramazana da kada sretnemo gospodara svjetova budemo iznenađeni našim dobrim dijelima i budemo uvjereni da su učinjena iskrono radi njega Subhanehu wa ta'ala <mim>